Трапилось так, що барон претекстатус фон Моншайн запросив князя на сніданок із лейпцівських жайворонків та на чарку гданської золотої горілки. Прийшовши до Моншайна, князь застав у передпокої між кількома приємними дипломатичними особами і малого цинобера, який, спираючись на паличку, Лупнув на князі своїми оченятами і, не звертаючи більше на нього уваги, став запихатися смаженим жайворонком, якого щойно поцупив зі столу. Помітивши малюка, князь ласкаво усміхнувся до нього і запитав міністра. — Моншайне, хто той невеличкий, приємний, розумний юнак у вашому домі? — Чи це не він часом так чудово? «Складає і таким прекрасним письмом пише мені доповіді, які я почав отримувати від вас». «Він самий, вельможний пане», – відповів Моншайн. «Доля послала мені в його особі найрозумнішого і найздібнішого працівника». «Цей достойний юнак зветься Цинобер. Я уклінно вам його рекомендую». Будьте до нього ласкаві й прихильні, мій дорогий князю. Він лише кілька днів, як працює в мене. А тому, озвався один гарний юнак, наблизившись до князя, а тому, коли ваша ясна вельможність дозволить мені зауважити, мій малий колега нічогісінько ще не надіслав, а доповіді яким випало щастя звернути на себе увагу вашої ясновельможності, складав я. «Чого вам треба від мене?» – звернувся до нього князь. А цинобер, що, чавкаючи, жадібно вминав жайворонка, тим часом підійшов до князя в притул. Доповіді таки справді писав той юнак, що звернувся був до князя, але князь знов крикнув. Чого вам треба? Ви, мабуть, і пера в руках не тримали. Та ще й тут біля самого мене жерете смажених жайворонків, навіть мушу зауважити на превелику свою досаду, посадили масну пляму на мої Кашемірові штани. До того ж, бридко, чвакаєте, е ж? Все це переконливо свідчить, що ви зовсім не здатні до дипломатичної діяльності. «Ідіть собі, любенько, додому і не навертайтеся мені на очі. Хіба що принесете якийсь добрий засіб вивезти пляму на моїх штанях. Тоді я, може, стану знов до вас ласкавіший». І, звертаючись до Цинобера, промовив «Такі юнаки, як ви, шановний Цинобере, «Окраса вітчизни! Вони заслуговують на те, щоб володрі їх відзначали. Ви будете таємним радником в особливих справах». Найкрасніше дякую!» – рохнув цинобр ковтаючи останні шматок і витираючи пику обома руками. Найкрасніше дякую! Це для мене ніщо, зроблю все як слід!» — Чесна самовпевненість, — промовив князь, підвищивши голос, — чесна самовпевненість свідчить про внутрішню силу, що має бути притаманна достойному державному діячеві. І сказавши цю сентенцію, князь випив чарку золотої гданської, яку міністр власноручно подав йому і яка йому дуже припала до смаку. Нового радника посадовили між князем і міністром. Він жер, як не в себе, жай в рунків, пив малагу і гданську впереміш, рохкав, бурмотів крізь зуби і через те, що ледве виглядав за столу кінчиком гострого носа, дуже вимахував ручками і ніжками. Після сніданку князь і міністр сказали – цей таємний радник в особливих справах – справжній англієць.